З посмішкою запитала Уля, коли ми вже почали одягатися. Ну, вже не так сильно. Так само з посмішкою відповів я їй. Хоч, може, і варто було б, щоб більше нікому не дісталася. А хіба ти не зрозумів її фіалкові очі, що знову зблизька дивилися на мене, і здавалося, займали пів світу, хіба ти не зрозумів, що я ніколи... Чуєш? Ніколи, що я більше ніколи нічією не буду. Вона майже благально дивилася на мене, змахнувши з її сльозинку. І те, що ти казала про, про сина, нарешті видушив я з себе те слово. То правда? Про твого сина, про нашого з тобою, розумієш? Уля відвела погляд. Іначе б спрямувала його в саму себе. «Ще кілька днів, два-три, і можна буде сказати, напевне, – зіткнула вона, зігрівши моє плече своїм подихом. – Три дні? У нас і дня нема. А якби був син, як би ти його назвав? – Син? – перепитав я. – Якщо син, то Андрій, а брат, то Василь. «А батько – то Тарас», – повторила Уля і засміялася. «Ну, добре, тоді я це вже чула, то будемо прощатися», – сказала вона і поцілувала мене в губи своїми м'якими теплими устами. Але коли я хотів затримати поцілунок, то мені це вдалося тільки на мить. Я так і залишився на стежці прогоджаючи її поглядом, доки міг бачити. Вийшовши на галявину, позіхайла, дівчина оглянулася, помахала мені рукою. Те, що сказала мені на прощання моя дорога ластівка, моя кохана Уля, те, заради чого вона і знайшла мене в чорному лісі, враз наповнило моє життя новим змістом, посіяло в душі дивну радість, і водночас велике сум'яття. І щоб віру кріпку мав, те, що батько каже, з якогось дива крутилося в голові з того ілюстрованого журналу для молодіжі. І хоч більше безглуздя важко було уявити, я саме ці рядки шепотів сам до себе, як навіжений, зійшовши зі стежки і, продираючись, Крізь кущі глоду по схилу до попової гори. Вертатися на ставки я вирішив іншим шляхом, ніж ми прийшли, і хоч то було трохи довше. Але, оскільки вже тут опинився, мені хотілося на прощання оглянути ще й цю, так добре знайому, з дитинства, ближчу до села частини лісу. Ця земля. Колись належала церкві, від цього й назва пішла Попова гора. То була гряда найвищих горбів, що панували над усією долиною горені. Коли я вийшов з лісу, то у кар'єрі під горою, де й колись били камінь, і який тепер став чи не вдвічі глибшим, я побачив воза з кіньми і почув людські голоси. Довелося знову заглибитися в ліс і підійти до гори з іншого боку, ярками, порослими сосниною у переміж з колючими кущами. Ця соснина, Либонь, вже була тут насаджена за совітів, але сосни прийнялися і пішли в ріст. Спершу я хотів вилізти на сам вершок Попової гори і оглянути знайомий краєвид, але потім передумав, все одно я мало що міг роздивитися, а от мене таке могли побачити чи ті з кар'єру, чи навіть хтось із прилеглої вулички. Отож, я так і подався прямо вздовж панського рову, який колись відмежовував цей ліс, що цілком належав панові від людських полів. За сосниною, між лісом і селом Тягнулися старі глиняники, порослі кущами ярки і горбаки,